Після поїздки до Верони сестри стверджують, що свята Катерина на полотні нашого земляка, сеньора Веронезе, дуже схожа на мене. Я мовчу і стискаю зуби, згадую торішній карнавал. «Вітаю вас, золота сеньоро!» – гукає до мене невідомий у ліловому плащі. Я не одразу впізнаю його. Він знову видається мені занадто старим. А я вас пам'ятаю. Ви були маленькою цікавою дівчинкою і образились на те, що я назвав вас Рудою. У жінок нашого міста легка вдача. Я не виняток, хоча й вирішила присвятити себе книжкам. Ми сідаємо у гондолу і гондольєр Фабіо. У нашому затишному місті майже усі знають одне одного, навіть не питаючи про маршрут, жва береться за весло. Опустивши Оксамитову завісу, ми з Паоло п'ємо виноградне вино і... І розпочинаємо нескінченне сперечання про надбання та недоліки Венеціанської школи живопису. Я наполягаю, що полотна Паоло та Лоренцо Венеціано занадто декоративні, набагато жвавіші болонці. У них є експресія, природність, виразність образів і облич. Він доводить, що болонська школа Породження догми – єдина її перевага у тому, що вона систематизувала художнього світу, і не більше. А природність та жвавість знахідки раннього періоду. Я погоджуюся. Мене це не обходить, адже по-справжньому я захоплююся лише Джотто. Ой, навіщо я це сказала? Немов забула, що поруч сам Веронезе. Очі його палають, але полум'я пристрасті поволі змінюється на вогонь люті, ми відчайдушно боремося. Я намагаюся вкусити його за руку. Бідаха Фабіо упевнений, що ми шалено кохаємось. З берегів вулиці з шипінням сиплються у канал різнобарні зірки святкового феєрверку. Я вистрибую з гондоли неподалік свого будинку. «Ти найкраща жінка з усіх, яких я зустрічав!» гукає Паоло. «Ніколи тебе не забуду!» «Наступного дня» Він має їхати до Верони виконувати термінове замовлення. Там і з'явиться картина заручена святої Катерини із моїми очима». Я не вийшла заміж. Я залишилася із своїми книжками, замінивши на цій посаді батька. А після занепаду Венеції пішла в монастир. Там написала кілька робіт про венеціанську школу живопису. Щоразу, коли виводила на папері ім'я Паоло Веронезе, з пера падала чорнильна сльоза. Дощ уже відчайдушно шмагав бузкові кущі своїм прозорим ботогом. Вони пінилися, як морські хвилі. Я люблю дощ. Я все життя люблю похмуру погоду. І тепер зрозуміло, чому. Що ж, промовила я, пішли посидимо де-небудь, я згодна. І озирнулась. В кімнаті нікого не було. Я усвідомила, що розмовляючи бачила в склі лише власний силует. Частина друга. Аутизм – це занурювання у світ власних переживань, під час якого хворий втрачає контакт з реальністю і цікавість до дійсності. У таких хворих зазвичай немає потреби у спілкуванні з людьми, а почуття не мають емоційного забарвлення. Однак, вибачте, пане лікарю, наскільки я знаю, це уроджена хвороба і проявляється ще в дитинстві. До того ж, її лікують, здається, на неї страждав Дастін Хофман, а вона доросла дівчинка. Крім цього, я б не хотів, щоб ви зробили її піддослідним кроликом. У вас таких вистачає. Як на мене, тут потрібне незначне терапевтичне втручання. Інколи я гадаю, що вона просто хитрує. Тому і звернусь до вас. Це може бути затяжною кризою, причому творчою, але ж до чого тут аутизм? Ви мене перебили, зауважив лікар. Я б волів окреслити загальну картину, принаймні ту, яку я можу спостерігати зараз. Якби ви, пане Вітольде, згодились на мою пропозицію, результати були б певніші? Про це не йдеться. Відвідувач кабінету дістав із стріблястого порцигара коричневу сигарету, підсунув до себе важку мармурову попільничку, уже добряче забиту недопалками. Вона цілком здорова. Я лише хочу розібратись, у чому полягає хитрість. У цій справі не можна поспішати». Це цікавий випадок. Головлікар замислився з повагою, поглядаючи на масивний срібний перстень свого візаві. І на симуляцію не схожий. Продовжимо розмову. Той, кого він назвав паном Вітольдом покірно кивнув, затягуючись і випускаючи з рота темну цівку духмяного диму. Отже, що ми спостерігаємо? Є шість ознак прояву аутизму. Пригадаємо їх.